«Моя сестра з Блідфорд, але я його перебив. І ваша сестра ні при чому містере Форд. Довіртеся мені, якщо все буде залежати від мене, ні ви, ні ваша сестра ніяк не постраждаєте, але найголовніше – зберігайте мовчання». Це вони з готовністю пообіцяли, і я повернувся в Скотленд-Ярд, упевнившись в тому, що Роя ніхто не попередить. Доказ був настільки очевидним, що в вині Роя я ані трохи не сумнівався. Інакше, звідки в нього ці купюри? Ще одного цього було достатньо, щоб повісити його. Але я сподівався досягти абсолютної ясності, доповівши, що він власник нефритового божка. Якщо божок не належав ні Вінсенту, ні його покійній дружині, хтось повинен був принести його в кабінет. Хто ж як не рой. Судячи з усього, саме він скоїв злочин. Тим паче, що фігурка була заляпана кров'ю жертви. Отримати ордер не склало жодних труднощів. Зробивши це, я відправився на гавер стріт Рой бурхливо протестував, стверджуючи свою невинність. Він заперечував будь-яку причетність до злочину. Говорив, що ніколи не бачив нефритового бошка Я очікував, що він буде замикатися, але здивувався силі його протесту. Мова його була винахідлива, але настільки абсурдна, що ані трохи не похитнула моїй впевненості. Я дав йому виговоритися, можливо, даремно, але інакше він би не замовк, і посадив його в кеп. «Клянуся, що я цього не робив», – палко сказав він. «Ніхто не був так вражений звісткою про смерть місіс Вінсент, як я». Але ж ви були в Ольстерлоч тієї ночі. Визнаю, що був, прямо сказав Рой. Був би я винен, не визнав би. Але я був там, звідомо Вінсента. Повинен нагадати вам. Усе, що ви скажете, може бути використано проти вас. Мені все одно. Я буду захищатися. Я попросив Вінсента сто фунтів і... Звісно, попросили, щоб дати їх міс Форд. «Свідки ви знаєте?» – різко запитав він. «Від її брата через модлі. Він поклав ваші купюри в банк. Якщо ви хотіли приховати злочин, не слід було діяти так безрозсудно». «Я не скоював злочину», – люто заперечив Рой. «Я взяв гроші у Вінсента на прохання міс Форд». Щоб врятувати її брата від звинувачення в розтраті. Вінсент заперечує, що давав вам гроші. Значить, він бреше. Я попросив у нього в чеснот клубі сотню фунтів. З собою у нього стільки не було, але вдома лежало двісті. Оскільки мені абсолютно необхідно було отримати гроші того ж вечора, я попросив дозволу з'їздити за ними. І він відмовив. Ні, він не відмовив. Він погодився і дав мені для місіс Вінсент записку, в якій попросив дати мені 100 фунтів. Я поїхав до Брікстона, отримав дві купюри по 50 фунтів і передав їх міс Форд. Коли я йшов з Остерлодж десь між 8 і 9 годинами, місіс Вінсент була цілком здорова і задоволена життям. «Це дотепна версія», – задумливо сказав я. «Але Вінсент категорично заперечує, що давав вам гроші». Рой втупився на мене, намагаючись зрозуміти, чи не жартую я. Поведінка Вінсента явно його спантеличила. «Це дивно», – мовив він. «Він написав дружині записку, щоб вона дала мені гроші. Де ця записка?» «Я віддав їй місіс Вінсент. Її не знайшли», – відповів я. «Якби вона була в місіс Вінсент, зараз вона була б у мене». «Ви мені не вірите? Як я можу вірити, коли проти вас свідчать номери купюр і показання Вінсента?» «Невже він справді запевняє, що не давав мені грошей?» «Запевняє?» «Мабуть, він з'їхав з глузду». В запалі сказав Рой. «Один з моїх найкращих друзів і так відверто бреше. Втім, краще б ви мовчали», – сказав я, втомлений його безглуздою балаканиною. «Якщо ви кажете правду, Вінсент легко зніме з вас звинувачення. Якщо все було, як ви викладаєте, йому немає сенсу це заперечувати». Останнє було сказано, щоб змусити Роя замовкнути. Вислуховувати викривані звинувачення і дотепні виправдання – не моя робота. Це все справа суддів і присяжних. Тому я, як було сказано вище, завершив розмову і здав заарештованого, куди належить. Чи небесні птахи розносять новини, чи хто ще – я не знаю. Але цього разу більше було нікому. Наступного ранку всі лондонські газети вітали мене зі спритним затриманням піддосрюваного вбивстві. Багато поліціянтів тішилися б, що їх так звеличує суспільство. Але я не тішився. Мене спантеличило те, з якою пристрастю Ройс запевняв у своїй невинності. І я сумнівався – Зрештою, чи ту людину я посадив за грати. Але докази були переконливі. Рой визнав, що бачив пані Вінсент того фатального вечора. Визнав, що взяв 2,50 фунтові купюри. Єдиним аргументом на його користь була записка Маклера. Але її не було, якщо взагалі вона коли-небудь існувала. Вінсент був страшенно засмучений арештом Роя. Він любив молодого чоловіка і вірив у його невинність, доки це було можливо. Але за наявності таких переконливих доказів він був змушений визнати друга винним, хоча жорстоко картав себе, адже можна було самому поїхати з ним і тим самим запобігти катастрофі. «Я і не знав, що все було так серйозно», – казав він мені. «Інакше я б сам поїхав до Брікстона і дав би йому гроші. Це врятувало б мою дружину від його божевілля, а його самого від ешафота». «Що ви думаєте про його показання?» «Жодного слова правди. Я не писав записки, не пропонував йому поїхати до Брікстона». «Навіщо? Адже я вважав, що будинок порожній. Шкода, пане Вінсент, що ви поїхали до м'юзик-холу, а не додому. Це була помилка, визнав він. Але я й подумати не міг, що Рой зважиться на пограбування. Крім того, я обіцяв піти до театру з моїм другом доктором Монсоном. «Ви вважаєте, що божок належить Рою?» Не знаю, ніколи не бачив у нього цієї штуки. А чому ви запитуєте? Тому що я твердо вірю, що що того фатального вечора, героя в кишені, не було бошка, то він невинний. О, ви виглядаєте здивованим, але цей шматочок нефриту належить убивці вашої дружини. Наступного ранку якась пані прийшла до Скотлен-Ярду і забажала мене бачити. На щастя, я був поблизу і, здогадавшись, хто це, вийшов до неї. Коли ми залишилися на одинці, вона підняла вуаль, і я побачив шляхетні риси обличчя, яке чимось нагадувало обличчя містера Форда. Через дивну примху природи, жіночі обличчя – було більш мужнім. Ви, міс Форд, припустив я. Я Клара Форд, тихо відповіла вона. Я хочу поговорити з вами про містера Роя. Боюся, для нього нічого не можна зробити. Щось зробити треба, палко сказала вона. Ми заручені, і все, що може зробити жінка заради коханого, я зроблю. «Ви вважаєте, що він винний?» За таких доказів, міс Форд?» «Докази мене не хвилюють», – перервала вона. «Він такий же невинний, як і я. Ви думаєте, що людина, яка щойно скоїла злочин, може спокійно віддати, здобуті лиходійством гроші, жінці, який зізнавалася в коханні?» «Кажу вам, він невинний». Містер Вінсент так не вважає. Містер Вінсент. перезирливо вигукнула міс Форт. Звісно, уже напевно він радив вважати Джуліана винним. Аж ніяк. Він не вірив у його винуватість, доки це було можливо. Він, відданий друг пана Роя, принаймні був ним настільки відданий, що намагався зірвати наш шлюб. Послухайте, сер, я нікому цього не казала, але вам скажу. Містер Вінсент, мерзотник. Він перекодався другом Джуліана, а сам мав нахабство робити мені пропозиції, безчесні пропозиції, за які варто було б віддати йому ляпаса. Він одружений чоловік, який називав себе нашим другом, хотів, щоб я залишила Джуліана і втекла з ним. Ви безсумнівно помиляєтеся, міс Форд. Містер Вінсент був надзвичайно прив'язаний до своєї дружини. Містеру Вінсенту було байдуже на дружину, вигукнула вона. Він закоханий у мене. Щоб не засмучувати Джуліана... «Я нічого йому не казала про образи, які завдавав мені містер Вінсент». «Тепер, коли через трагічне непорозуміння Джуліан у біді, містер Вінсент тріумфує». «Неможливо, запевняю вас. Вінсент дуже шкодує». «Ви мені не вірите?» – перебила вона. «Чудово, я вам доведу правду. Приходьте до квартири мого брата в Блумсбері». «Я пошлю за містером Вінсентом, і якщо ви сховаєтеся, то почуєте з його власних вуст, як він радий, що мій наречений і його дружина більше не перешкоджають цій безпечній пристрасті». «Я перейду, місфорд, але думаю, що ви помиляєтеся щодо Вінсента». «Ви побачите», – холодно відповіла вона. Потім зміненим голосом запитала: "Вже ніяк не можна врятувати Джуліана. Я впевнена, що він не винний. Докази проти нього, але злочин скоїв не він. Невже ніяк?" Зворушений її щирим поривом, я дістав нефритового башка і розповів усе, що я зробив у зв'язку з ним. Вона жадібно слухала і охоче вхопилася за цю ниточку, що давала їй надію врятувати Роя. Вислухавши мене, вона хвилини-дві розмірковувала в мовчанні. Після цього опустила вуаль і попрямувала до виходу. «Переходьте до мого брата на Альфред Плейс біля Тотнем Корт Роуд», – сказала вона, простягаючи руку. Обіцяю, що там ви побачите справжнє обличчя містера Вінсента. До зустрічі в понеділок о третій годині. По рум'янцю на її обличчі і близько очей я зробив висновок, що в неї народився якийсь план порятунку Роя. Я вважаю себе не дурною людиною, але після бесіди на Альфет Плейс я привселюдно заявляю, що порівняно з цією жінкою я дурень. Вона змогла скласти два і два, докопатися до неочевидних доказів і домоглася блискучого результату. Коли вона йшла, нефритовий божок лежав у неї в кишені. За його допомогою вона сподівалася довести невинність свого коханого і вину іншої людини. Такої завзятості я в житті не бачив. Коронерське дізнання щодо смерті місіс Вінсет констатувало умисне вбивство, вчинене невідомою особою або особами. Після цього жертву поховали, і весь Лондон чекав суду над Роєм. Тому було пред'явлено звинувачення у вбивстві, і справа перейшла до суду. Рой відмовився давати показання до суду. Я ж відвідав місфорд в зазначений час і застав її саму. «Містер Вінсент скоро прийде», спокійно, – спокійно сказала вона. «Я чула справу Джуляна, передали до суду». «Так», – а він відмовився захищатися до суду. «Я буду його захистом», – з димним близьком в очах, – сказала вона. Я більше не боюся за нього. Він врятував мого нещасного брата, я врятую його. «Ви щось вивели? «Так і чимало». «Цсс, це містер Вінсент», – пояснила вона, вказуючи на кеп, що під'їхав. «Сховайтеся за цією завісою і не виходьте, поки я не подам сигнал». Не уявляючи, що вона збирається робити, я підкорився – Наступної секунди до кімнати увійшов Вінсент, і сталася дивовижна сцена. Міс Форд холодно привітала його і жестом запропонувала сісти. Вінсент нервував, вона ж виявляла не більше емоцій, ніж кам'яна статуя. «Я послала за вами, містер Вінсент», – сказала вона, – «щоб ви допомогли мені домогтися звільнення Джуліана». «Як же я можу вам допомогти?» – здивовано запитав він. «Я б з радістю, але це не в моїх силах. Я думаю, що ваших». «Запевняю вас, Кларо», – пристрасно почав Вінсен, але вона його перебила. Отак. ви називаєте мене Кларою. Кажете, що кохаєте мене. Ви брешете, як брешуть усі чоловіки» і при тому відмовляєтеся виконувати моє бажання. «Я не збираюся допомагати Джуліану одружитися з вами», – похмуро сказав він. «Ви знаєте, що я кохаю вас. Кохаю ніжно, що я сам хочу одружитися з вами». Чи не занадто поспішна заява для людини, яка щойно втратила дружину? «Моєї дружини більше немає». Нехай, бідолаха, спочиває з миром. Але ви ж любили її? «Ніколи я її не любив», – встаючи, сказав Вінсет. «Я кохаю вас. Я покохав вас з першого погляду. Моя дружина мертва, Джуліан Рой у в'язниці і звинувачиться в її вбивстві. Усі перешкоди усунені і ніщо не заважає нам одружитися». Якщо я вийду за вас заміж, повільно промовила міс Форд. Ви допоможете Рою виправдатися? Але як я можу? Докази переконливі. Ви знаєте, містере Вінсент, що він невинний? Ні, я не знаю. Я вважаю, що він убив мою дружину. Ви вважаєте, що він убив вашу дружину? повторила міс Форт зробивши крок до Вінсента і діставши нефритового бошка. «Може, ви вважаєте, що завдавши смертельного удару, він впустив у кабінеті ось це?» «Не знаю», – сказав він, байдуже дивлячись на бошка. «Раніше ніколи цієї штуки не бачив». «Подумайте ще, містере Вінсент, подумайте, хто в восьмій годині того вечора». Вирушив до м'юзик-холу з доктором Монсоном і зустрів там знайомого капітана новозеландського пароплава. «Б'я?» – зухвало сказав Вінсент. «І що з того?» «А ось що!» – підвищила вона голос. «Капітан подарував вам в театрі нефритову фігурку, яку ви засунули в нагрудну кишеню. Незабаром після цього ви вирушили до Брікстона». Слідами людини, яку задумали занапастити. Ви повернулися додому, вбили свою нещасну дружину, яка чекала на вас ні про що не підозрюючи, забрали залишок грошей, зламали стіл, але при цьому випадково впустили нефритового бошка, який тепер звинувачує вас у злочині». Продовжуючи свою промову, вона наступала на Вілсента, а той блідий і зломлений її люттю поступово заткував назад і, дійшовши до мого укриття, ступив прямо мені в руки. Я почув достатньо, щоб переконатися в його винуватості, і схопив його. «Це брехня, брехня», – хрипів він, намагаючись вирватися. «Це правда», – сказав я, заламуючи йому руку, – «тепер я впевнений, що ви винні». Під час сутички у Вінсента випало портмоне, і папірці з нього розлетілися по підлозі. Форт підняла один, залитий кров'ю. «Доказ», – сказала вона, потрясаючи листком перед нашими обличчями. «Доказ того, що Джуліан казав правду. Це ваша записка до дружини з проханням видати Рою сотню фунтів». Вінсент побачив, що все проти нього, і здався без боротьби. Як це властиво боягузливим натурам? «Це доля», – зіткнув він, коли я закласнув кайданки на його зап'ястях. «Я зізнаюся, я скоїв злочин через кохання до вас. Я ненавидів дружину, яка була для мене тягарем, і ненавидів Роя, який любив вас. Я хотів одним махом позбутися обох. Коли він попросив грошей, я зрозумів, що це мій шанс. Я вирішив до Брікстона, переконався, що дружина віддала йому гроші, Відповідно до моїх вказівок, схопив зі стіни рапіру і вбив її. Я розбив стіл і перевернув крісло, щоб створити враження пограбування, а потім покинув будинок. На наступній за Брікстонном станції я сів на поїзд і швидко повернувся до театру. Монсон навіть не помітив, що я від'їжджав. Він вважав, що я десь у мюзик-холі. Таким чином, моє алібі було забезпечене. Якби мені вистачило розуму не зберігати цю записку, якби чортів божок не випав з моєї кишені, я б занапастив роя і одружився з вами. Виходить, що цей шматок нефриту вгидав мене. «Що ж, сер, – звернувся він до мене, – вийдіть мене до в'язниці». Так я і зробив. Після здійснення необхідних формальностей Джуліан Рой вийшов на волю і згодом одружився з Місфорд. Вінсента, як він того й заслужив за свій підлий злочин, повісили. Мені ж дістався нефритовий божок, і я зберігаю його як пам'ять про цікаву справу. Через кілька тижнів Місфорд розповіла мені як вона підготувала пастку. «Коли ви поділилися підозрами щодо цієї фігурки, – сказала вона, – я вже запевнилася, що Вінсент причетний до злочину. Ви згадали, що в м'юзик-холі він був з доктором Монсоном. Монсон працює в тій же лікарні, що й я. Я показала йому башка». Він пригадав, що це був подарунок Вінсенту від капітана Карпентера. Незвичайний вигляд дрібнички запав йому в пам'ять. Почувши це, я вирушила до порту і знайшла капітана. Він упізнав фігурку і сказав, що подарував їй Вінсенту. «З вашої розповіді, я зрозуміла, як було здійснено задом». І ви бачили, як я поводилася з Вінсентом. Фактично, у мене не було нічого, крім здогадок. І лише побачивши записку, я остаточно переконалася в його провині. А все завдяки нефритовому бошку. Так, завдяки бошку, але ще й завдяки збігу обставин. Якби фігурка не випала з кишені Вінсента, героя – Повісили за вбивство, якого він не скоював. Тому я й кажу, що дев'ять разів із десяти результат справи залежить не стільки від майстерності слідчого, скільки від випадку. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький